Huvudarmen går i vinterkvarter Vintern blir allt svårare En del mindre strider äger rum Kartans punkt nummer elva Svenska armén drar sig mot nordost ut med floden Borskla och mot Moskva Men vänder söderut igen efter bara några mil Och drar sig mot Poltava Författaren konstaterar Elva i slutet av januari 1709 återupptar svenskarna offensiven men dåligt väder sätter snart stopp för det hela. Kartans punkt nummer 12. Floderna Sell och Vorskla är båda bifloder till Nieper och båda rinner ut i huvudflödet Norrifrån mot söder. Här genom bildar de tre floderna ett stort U. Ungefär tio mil upp för Vorskla, den högra stapeln i öet, ligger staden Poltava. Författaren berättar. 12. Den svenska armén dras samman mellan Psel och Vorskla. En drygt fyra månader lång defensivperiod börjar. I ett försök att vinna tid börjar man den första maj att belägra staden Poltava. Detta var beskrivningen av bokens första karta. Det bör påpekas att avståndsberäkningarna som grundar sig på kartans skala är ungefärliga och kan slå fel på några mil i ändra riktningen. Men i stort trodde de stämma. Jag har tagit med dem för att ge en bild av över vilka avstånd dessa soldater, de flesta till fots, hade att förflytta sig. Slut på kommentaren till kartan nummer ett.